Pra você que tá em casa, a gente não poderia deixar de jogar essa vaquejada raiz Que é mais ou menos assim, meu irmão Se liga só, vibezinha, sua música de verão Show, papai! Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você santo saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho, nela eu vou Me aceite como eu sou Ninguém Pode mudar o caipira Nem mesmo Amor que sinto por você Mas porque O caipira da cidade Do no sertão senti saudade é o gosto de viver Ninguém Pode mudar o caipira Nem mesmo Amor que sinto por você Mas Porque, o caipira da cidade No sertão senti saudade Pede o gosto de viver. Oh, vaqueramos aí Joga mais um pra quem tá em casa Mais ou menos assim, ó